من الرحيم رياض الصالحين تا گوراي باب في تحريم الكبر والاعجاب باب دې په بيان دي چې تکبر حرام دي او عجب باځو لم وحي تکبر او عجب کې فرق داده تکبر دې توشي چیز رکی ملو یوداغي اظهارم کئ او عجب دې توي جړکې تکبر دې اگر چې پج بسنوي قال الله تعالی فرمایلی دي الله تعالی چوشدې تلک الذار الاخرته ذاکور دا خیرت دې نجعلوها دا غرزو مونگا لِلَّذِينَ دَاغَ خَلْكُ ذَبَارَ دا لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا شَغَيْ إِرَادَ نَلَرِيدَ لُوِيَا يَوْ تَكَبُّرْ فَزْمَكَكِ وَلَا فَسَادَ أَوْ نَدَ فَسَاد نِيدَ تَكَبُّرْ أَوْ دُوچَةُ عَالِ إِرَادَ ذَاوْ نَدَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ اخیری دا خیر انجام دا پار دا پر ازگار تعالی فرمائی دی اللہ چوچد دے ولا تمشی فی الارض وی مرحا مگر ز پزمک کی غرور و تکبر سراب سور سور خلقو د تکبر گرزی دل کریو نن د خارو د لاندې پراتدي او نوې خاور دي چیننج په ک لګیادي وقاله تهالله فرمری دي الله چچ دی ولا تو شاعیر خ د کل الناس مکګهوه مخې خلکو ته چې د غرور د وجه ناړو چاله ګورې نه او دا سظان دیتا ته ولا وله تم شفل ارضې مح مغرزة پزمكة کی غرور أو تكبر سرا إن الله بشك الله لا, لا يحب كل مختال من نسات دهر متكبر سرا فخور عجب غربانانو فخر كي مانا ده تسعر خدك للناس دادات مينوهو ذا سيمال قوما وتعرض به عن الناس اراى ومد خلقوا تكبرا عليهم والمرح اتبخر تكبر سرغرز ذل وقال تعالى فرماي لي دي الله جوجد ان قارون كان من قوم موسى बेशक قارون ود قوم موسى عليه السلامنا غ عَلَيْهِمْ بانې سرکه شوه أي سر نه او حسد راغ ظان پورت او د نبيله ځان پورت کوي نا هم من الكونوز ورک منغاغته د خزانو نهما ان مفاات هو چې صندونه دغية چابي داغي تن خم خادرنی وی پوی دلی اولل قوا له کل شویل دی تقوم ده تفرح مستی مکو غر غرور او تکبر الله لا يحب الفرحین الا من نساتی د تکبر كون قوم مستی كون ذې کولي د الله پوری فخسفنا به وبداره الارض اغاود اغا غکور مال ټول مپزمکه کی ورخخ کړیو وان عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه ان النبي صلى الله علیه و الیه الله يدخلو جنته منکانه ان بهدن نه کې جننتته غڅوک چې وي دغ پهز کې ممسقالو ضرت من کبرین په مقدار د زري بر د تبر نه ن اول دن نه کېدو کې نهدن نه ف قال رجلون يو سړوي إن الرجله يحبّ یو سړیخوا يكونونه ثوبوه حسن چې جادي خستهبي ونعلوه حسنتن او د د پظار د خ لدام په غورور ت کرازي قال ص الله عليه صلما إن الله جيل الله خسته د يحبّ الجمال. قایسته <خائصتا> والخ <خواه> وخي قایسته <خائصتا> جامي او پيزار کومناري نه زنان نه <خواه> خوخي <خخ> یاد زنانو خالي یاد نور ناري نو د زينت اسباب د تکبر کې نه دي عل كبر و باثور الحق تکبر ستا و حق دباول حق نه قبل حق ته تابې کېګنا <کی> و غمت الناس او خلقو تسبق گوری ای دو سیزونو ته تکبرو ده سوک د نظر آدو بنیادم ده رازی تبویلی که بس یو تبنیادم یه ده نور سوک ندی او ارچا تا ده حقارت پا نظر گوری علکی دی لوی ده د ده ارچا نوچد گانی خلق در لسپخ کاری زان ده لدرون کاری تا کار دی ته تکبر وای هر شاله د خبرلنه ته پوس پکار دی چه جماذ ذی خلقو سر د ظلم اواملہ صدا خلقو نزانو چدغنم او کتا خلقو لسپگو رم قسم رواه مسلم بن وتر الحق دفعو اے حق دفعکه ورده ولا قائلہ او هغه په وین کې واپس کې حق خبره کوي سو نوای چې دا خبره حق ده اگر کستا د لباځې لپاره نقصان رسی او ته د لباځې تعصب مبره په مخه کوه بس پیغمبر نو خبره ثابته ده په دین کې او خبره شته نذارت ك وما داد فك وما تسليم قوم ن 14 زعما خبره وغمت الناس احتقارهم سبغن الخلق وان سلمت ابن ان سلمت ابن رضي الله عنه ان رجل يسرى اكل خراق قولوا الرسول الله صلى الله عليه واله, وآله وسلم سرا بشماله پا قسلاس نو دا اللہ پیغمبر ورطو يکل بی امینک پا خلاص خراکا وکالا لہاستتویو اغوی زواس نلر اے اوٹو کے شورو کاؤ پیغمبر سرا قالا لستتوعت آویت دی وسو تاقت نلرلشی ما مناهو نومن اکردلر دا پیغمبر علیہ السلام وخبر من لنا اِلَّا الْكِبْرُ مَغْرُورٌ وَتَكَبُّرْ قَالَ فَمَا رَفَعَ إِلَيْهِ دَٱلْپيغمبرُ عليه السلام د دې جملې او خبرې نو رسل ذَلاس خليل پورتن کو شلشو اوچو رواه مسلم وانحار سب نوح برزي الله انه قال سميتو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم یقولو چه فرمایلی الا اخبرکم بی اهل النار تاسو لعوروالا نخیم کل عطل جواز مستکبر عطل بدجبی تموی بدزبان تموی او جواز چه تکبر سرگرزیب اَمُسْتَكْبِرٌ كَمَا تَكَبَّرَ دَنُو مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَتَقَدَّمَ شَرْحُهُ روان ديپتی رشیدی دي شرح هدی حدیث دگران والفاظ في باب ضعفۃ المسلمين فباب ضعفۃ المسلمين کے عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وي احتجت الجنة والنار ده جنة و ده دو دوزخ منازره و, و فخب المنسكي و فقالت النار وور في الجبارون والمتكبرون فماكي بسركش خلقوي متكبر بي او دی برا کس وقالت الجنت جنتوی فی یا دعفاء الناس فماکب کمزوری دخل کنی او مساکینهم بی غربانان بی فقدو اللہ بینہم الله جنتو دو زخمن کی فی سلوکا وی انکی الجنت رحمتی بی جنت رحمت زما ارحم بکمن اشاو ررحم کوم ستا په ذری په چا چې میخوا شيوه ان کېنارو عذااببي او ته ب شکه و ورمه عذاابې ع به بقیمه نهشه او عذا بر کوم ستا په ذري چاله چې میخواه شي والې مسلمن وعن بي هورت ردوي الله انو دابو هرري ررضي الله هو ن روایت ې ان رسول الله ص الله عليه عا وسلم چې ب رسول الله ص الله عليه عالی وسلم فرماهلي لاين زور الله یوملقییا مع نه بګوري الله پر رض قیمت په نظر د رحم اامامنا چا تجرره ازارره چې دې راکا غېزان په څلنګ د گیټو نه کتب تورن د وجد تکبرنا ګورنګ د پرتوق د گیټو نه کتا کوله سیم حرام دي اکبر سره تکبر جن نورم پک نه کارواله راغی واتفق عليه وان هو ردي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فلا ستندري كسمك ساني لا يكلمهم الله يوم القيامه الله ورسل خبره نه کی فرض د قیامت خبره در رحمت یا بالکل بن کمی خبره د قهر چراغ دی دا په واسطه د ملائکوی ولا ذکیهم نه و پاکی ولا ينظر اليهم نبغور ديتا ولهم عذاب اليم ودي په راعاب دي درناک شيخون زانين يو بډا دي عمر ډېر دي او سم دي زناگان کي وملك كذعاب بادشاه دي او دروغجن نه اې د چا خو مجبوري وي دروغ وې نو هم نو بادشاہ اول دروغوي قوم تويدا بکو ما بکو سمرلوي وبال نه موجوده در بادشاہي تول کلونا د حکومت په دروغ چلهي وايل مستكبر او فقير د تکبر کوي یو څړي سره اسباب شته تکبر ک یا غم حرام دي نو تا سره سي دي جې غرور تکبر ک څه پښوی په خبره رواه مسلم العائل والفقير وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واذا الله رسول فرمایلي قال الله عز وجل اللہ عز و جل ویل عز عزت دا عزار زما دے والکبریا و ردائی اولوی می سادر دے فمن ینازعنی سوک چه زما پا دی کبریا او زما پا عزت کی ما سره جگڑی کئی عزبتو ہو نزب ولا عذاب اے لوی خدای الله شان دے مستپژان کی لویرا والے تو گورته پیدادسنه او یا سورز پس بس صدر رجوڑ شي ا دې انسان ویسه حال له یو داسه مثال له کې او شړی په او مجمکې ګندګي خې ادا پاسه په خپل رومال غړولې علاوه کوي چې ګنې قیمتي خوراک د ګلری کو د باندې ادم غره دی په لغه را سرمن دا د دی د لان دی وینا دا هغه پلیتا دا ککو یکه غره زه د نټول او ببر که باسي جامو لگی د نو جامې دی پلیتی شوی رضا خودې رومبال دربان غوړې د لګې نوټوره غندګي غندګي دا د لویي خاون خدای اسمانو نو د زمو کو دی راوا هو مسلمن دی وجهنا الله قرآن س عجیب کتاب ده سوک تکبر ک اللہ یفلنظر الانسان مما خلق یاخذی لکستری کی پٹی کی ودي ګوری ده سنا پیدا وان هو رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال اللہ ابھی فرمایلی بہنما رجل يمشي وَمَنْ دَذِي كِي او سړې پېدل روانو فِي حُلَتِن پيو جوړه کې تو عجبه نفسوه ازان ول نفس پتاجب کې شو له او غرور کې روان مرجل راس او سره بنگس کړي او يختال فِي مشيتي ا کې غرور او تکبر كونو اذا خصف الله به يلزمکه کې ورننه با سلو ف هو يتجلجل فِي آغا روان ده پزمکه د ده کیامت ده ورزی پوری متفکونه لیو ورغپکیگی ورکوزیگی مرجلون راسه ایسار منگس کرده و ممشتوه یتجل جالوب الجیمین دو جیمونه دیه یغوس ورغپکیگی وینجل ورنازلیگی ده سلمت ابن لکو عرضی اللہ عنہونر اواتی ده فرمایی رسول الله صلی الله علیه و آله علی و سلم فرمایلی لا یزال الرجل یذهب بنفسه امشئ یو سړې لوي کای ځان ورت غټخکاری حتای کتب فیل جبارین اولی کلی د متکبرین او سرکشو فَيُسْوِبُهُمَا أَصْوَابَهُمْ نُدْتَبَمْ رَسِيقِي هَغَچِدْوِيْتَ رَسِيقِي رواه الترمزي وقالا حديث حسن او يَزَبُ بِنَفْسِيَ يَرْتَفِهُ وَيَتَكَبَّرُ حَسِنَانِ وَجَتُولُوا لِي باب فی حسن الخلق ذو اخلاق مبارکه حدیث ته قال الله تعالی لفرمای و انک لعلى خلق عظیم बेशक تا سوما حبیب فبلند اخلاق وی وقال تعالی الله فرمای والکازمین الغیظ زما <زمانده> ذا مومنان کاملان بندگان اوسه دباوي او سوال خدا الله حکم مطابق غسه او خړه دباوي کول عافينا عن الناس خلق تمافيک و انا سند رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم احسن الناس خلقا دیر خاستو د ټول خلکو نه په اخلاقو کې متفقن عليه وعنه او د یانس رضی الله انو روایت قال دی او امام اسست دی باجن مان دی مسکڑی دی باج یو قسم درې خمو نه ولا حریرن او نه رخم علیا نچغدیر دی نرم وی من کف رسول الله صلی الله علیه و سلم د کف لاس د رسول الله صلی الله علیه و سلم ولا شمم تورایح تنقطو نمید بویکنه د بو یو شی کلم اتیا بم رایحه رسول الله صلی الله علیه و سلم چې دا غوې د بوینا دی ډیر خوشبوې داروي ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين لسکا لم خدمت کړه فما قال لي قدت ني دي ویلي مالک لم اوفن ما مولي د خب کان خبره ولا قال لي شن ني دي دی فرمایلي دي او شی بارک فال دو جما کړي لم فال ته ولي داسوکو ولا لشن لم فالو او شی بارک جما ن دې کړي الا فعلتا کزاتا داسئولنکول متفقن علیه وانی صاحب ابن جساما رضی اللہ عنو قال آده تو ما پہد یکی ورکڑو رسول اللہ الله اللہ وسلم تحمارا وحشیا یو زنگلی خر جو اندیو الراوس فردده علی نماته واپس کو فلم راء ركذ ويكت المعفي وجهي اغه چې زما په مخ کې د خفقان ندی فقال ليت خفقي ما ان لم نرده ولك مونګ چې یو واپس مونږ کو پتا د زنګلي خر الا ان حرم مگر مونږ په حرام کیو او چې سو حرام کی چې خکار اغه ته حرام نه متفق عليه وان النواس ابن سمعان رضي الله عنه قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والاسم ويما تپوس کړو د رسول الله صلى الله عليه وسلم په واره نیکي او د ګناکه فقال البر حسن الخلق نیکی اخلاق دي والاسم ما ها كفي غناغه دې پدې کې د شاکه چای وکره ته ايت ولاله الناس ات بد غنی چې خلق خبر نشي رواه مسلم وان عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما قال لم يكن نور رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشن شفح دي وی ولا متفحشا اني ازورو تکلف سرا فحشوي وکان یقول وغهی فرمایل به ان من خیارکم احسنکم اخلاقا بیشک غره پتاسو کی غډیر خیسته دی پتاسو کی پاک اخلاقو کی متفقن علی وانا به دردار رضی الله عنه ان الله علیه و علی وسلم قال ما من شئ دش ته هو شئ اثقلو فی میزان المؤمن ډیر دروند دی په تل د مؤمن کی فرض د قیامت من حسن الخلق ده خيسته او اخلاقونه وان الله يبغض الفاحشه البذيه ده الله بد شي فاحش ويون کې بد زبانه البذير رواه ترمذي وقال حديث حسن صحيح البذيو هو الذي يتكلم بالفحش جاء فاحش خبري كه وردي الكلام وردي خبري كاي وانبي اور رث رضی اللہ تعالی عنہ قال سو انا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تپوش کرشو در رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثر ما يدخل الناس الجنه د ډیراغه سیزون نه چې خلک جنت ته وردن کی کال الله و الله يردا وحسن الخلق هاي است اخلاق وسئ ان اکثر ما النار تپوز تشود ډېر هغه بارک چې خلک اورته دنه کوي قال الفم والفرج خلاه عورته ورواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اكمل المؤمنين ایمانا بير كامل المؤمنان په ایمان کې احسنهم خلقا یر دی په اخلاکو کې وښار و کوم خیا رو کوم لې سیم غوره په تاسوو کې غوره په تاسو کې د خپلو بییانو د پاه چې خاخلا کېوي وال ټکول پرزونې نی رواهو ترمیزی و قاله هدي سونه حسن همی الله قالت سمیحتو یوړیدې میدي رسول لا شل الله عليه ی واللي وسلمه چې ان المومن بیشک مومن لا یدرک بحسن خلقه را غیری په حیاسته و اخلاق درجه ثوائم القائم مرتبه دا که شغامه شروجوی او د شپه الله تعالی اڑوی رواه ابو داود اگر حسن خلق ستوی تې د هر چا ته کو او د ګړوننجې نه دی او د اوس مطابق کار چا ته ورکړه کې سې خلته د ار چا نهدي تلیب بندې ن د جبې نه تنګ دی نهدي د لاسونه تنګ دیکه چادر نهکړه وه لاړو تختې د نو خللا کم ځې پاتې شو و سړی د شپ په سده کې جاړي په دوعا کې جاړی چې الله دا را پسې شي. عدي غزا ماي علي ازما عيبون خلقو لسرغندي ندا اخلاق كمزيكشول رواه ابو ذاو وانبيو ما مثل باهلي رضي الله عنه قال دي فرماي وي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايلي اَنَ زَعِيمٌ زِزِ مَوَارِمٌ بِبَيْتٍ بی پَيَوْكُورْ مِلَاوِ دُوسَرَةً فِي رَبَزِ الْجَنَّةَ فِي رَبَزِ الْجَنَّةَ پَتَرَفْ پَاتْرَافُ دِ جَنَّةَ کی اے دِ جَنَّةَ پَيُوْ طَرَفْ کی بُولَزِ مِلَاوِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ چاچ جگړه پریخوا وین کان مهمه اگر کده په حق ده یو په لبل په باطل ده په سم ده واي بس چګر نه جوړي خلقم خان دي د دینم بدنامی ده پیغمبر ورته د جنت په اړه کی د زیز موارش جگړه پریخوا پرزونی پریخوي اگر کده په حق ده وببيت في وسط الجنه عزز موارم پے کور ملاوی دو پمند جنت کی لمن ترکل کذیبا چاچ دروخ پريخل. دروغ پریخول دروغ نوے وان كان مازہ نگر کو ٹوکی کون دروغ نوے وببيت عزز موارم چپورب ملاوی گی فی اعل الجنہ با اوچت زيد جنت کې لمن حسن خلقهو چا چې خپل اخلاق سم کل وګوره په خو اعل المنازل او مراتب ملاوي کې رواه هو داود د بیسنادین صحیحن عزایمو عزامنو و جابر بن رزی اللہ تعالی عنہ د جابر رضی اللہ عنہ روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي ان من احبکم الی ا بیشک ډیر محبوب د تاسو نه ما او اقربکم منی مجلسا ډیر نږدې پ تاسو کې زم ما سره په اعتبار د مجلس پرست د قیامت ما سره وسوک نږدې وي احسنکم اخلاقا چ دې چا اخلاق <سلام> سم <سلام> دي و ان ابغضكم <سلام> اليا اډير مبعوس پتاسو کې ما تا وا اب عادكم <سلام> مني يوم <سلام> القيامه او ډير لرید تاسو نه زمان پرذ قیامت اثر سارون چ ډير خبره تکلف سر کئي بسر وق پګړ ووډو سر دي ول متشدقو نداسی پډ کډک خلی خبرې کوي اپزور فصاحت جوړ کړي والمتفقهون ځم دته وی چې خله په کلام ډکه اده س اناشنا ناشنا, ناشنا خبرې تکبر او ارتفاعن کې قالو یا رسول الله قد علمنا السرصارون والمتشدقون مو مِن خُسْرِ سارُونَ وَمُتَشَدِّقُونَ فِي جَنَّل فَمَلَ مُتَفَيِّقُونَ دا متفہیقون چاته وي قال المتكبرون چې تکبر کوي رواه ترمذی او قال حدیث حسن اثرثار او کثیرل کلامه تکلفا تکلف سره دې خبره کې والمتشدق المتطاولو على الناس چې وروګدی خلکو ته په کلام سره تقل نه مو ب مل ای في په ډکې خولی خبرې کوي د تفسوحځان په زور فسیخ کوي او تاظملې کلامې متفې هق اصلو هم فقې وهول امتلا دا ډ کووالی الذي دغ سړی ته ویملو په موبل کلام خلله په خبرې ډ کوي فراخی کوي و یغریوی او بدی کې ناشناوالې کوي تکبر او ارتفاع او اظهار د فضیلت جوړې پبل رواه ترمزي ان عبد الله ابن المبارک رحم الله رواه ترمیزی ان عبد الله مولا په تفسیر خوشن خلق امام ترمیزی د امام الحديث ابن مبارک رحم الله ان د خو اخلاق تفسیر کړي اخ اخلاق څه لوي او يه الوجه مخدر هر چا تا کو شاده تندیدی ګړون جیکړنه و بازل المعروف هر چا سره احسانات ک او کفو او ده هر چا نه د جوي د لا بدن تکلیف بند ده سو خبرې شو خو اخلاقک تندیدی ړونکړنه د واس مطابق احسانات ک او د هر چا چاندی تکلیف بند کڑے. نا دا جبی زرر رسے نا دا لاسو رسے. نا دی دا جبی نا سوکتنگ دے. نا دی دا لاسو نا سوکتنگ دے. وصل اللہ